Seguna onegu erdion gabon ongeetorri mui gamers podcastera bakiztute bideojokoen podcaster batetekan eta bestetekan ere bai Ba, e, daierz eta bioke mintza paraizika ni brutal nauzue, Bartzonatek, eta ba, irundik daier dugu, kaixo daierz? Brutal, ta, kaixo brutal eta kaixo da nahi? Daierz, ez, e, bueno, horrein e, da lehen aldea garabatzen dugula horrezker baina honea etorri zinen eta bizitan egon zinen eta izan zen un nolako, bueno, razion de videojuegos, es? pasión de videojuegos <laughs> y de Gordon, bai. Eta gainea, bai, bai, bai, pizkat eh, Juan zinen eh, menu pizkat orokorrarekin, ezta? Eh, batetikan, bueno, en Barcelona han ospatu zan eh, eh, da? Eh Retro Barcelona or ba bueno, eh, feria, non ba bueno, orregongihean jolasten eh joku retrotara, makinitetara, eh videojoku, eh o ezta, videoconsola eztarretara. De ayer bai. Virtua Tennis era Et... Oha, bai, izan zen pixuak gaztetazun ara voltatzea ez, e, makina oiekin e... Bai, bai, bai, State bai Stifighter, Metal Slug, etarrelako jokuak bai, bai, bai, bai, gareztia zan, baina, ba, bueno, ongi motatuta zeon eta, bueno, guhuak nienan e, bat zeuden gutxi, baina e, igandean, bai, bat zegon, ba, bueno, podcastak eh, grabatzen zian, hor eh, E, youtuber eta pertsonai famatuagoak e, agertu ziren pixka bat txarlak emateretabar, baina, bueno, orokorrean, baina oso gustora goren zan. Eta, bat, aierzekesan duen bezala, barebai, ba, ba, mai joku, bueno, mai joku, karta joku batzutara egon zinean jolasten nerekin. Mm -hmm. Eta, ba, ba bueno, e, orain pixka bat, horrela, ba, denbora, azte bat oa pare bat pasatu bediela, e, nere droga, ze mouzkoa iruditu zitzaizun. Hau da, Hero Realms gustatu zitzaizun edo ez? Hero Realms da bigarren jorlaztu beno. Bai, bildin bai, hori, bai. Ba, gustatu zitzaidan. Osa, igualiz droga, ba. nere droga. <laughs> Bilaka baina bai, gustatu zitzaidan. Eta, bueno, e, justo kasualitatea, gaur bertan... Galitur naiz es maiho jolasteko hemen irungo elkartekoekin zuke hm uh -huh. tempusikoak. El eh. loturo bai tempus elkartekoekin eta bueno, saber bai estan dizu eh underrek estan dizula jolasteko eh, pixkat, eh ba, kontu eukiteko eh, eh, esan badizu abez ze jokotara jolasutze eh bear bazareten eh piskat beiratul le lehengozte jokoak diren zeren handerrek ba underrek ba Ez, ez ditu instrukzioak biratzen eta ba, YouTubeen biratzen ditu bideo batzuk eta horrekin pentsatzen du ba, argi duela. <laughs> <laughs> Behin baino gehietan gertatu zaigu ba, jolastera joatea eta handerrek e, ba, e, ba, jokoaren e, no, reglaketa hori ezakitea. Bada espadere. Hori ez nekien ez gungan ez piskat itxuan e, e, probatzera Hori da, hori da. Aguiaosan desde aquí se gorastuko. Oh. <laughs> ja. Txiki. Bueno, sobre a ver, besta, besta los ateos ba, ba, tú, horrela arina, ez, pixkat eh, ahobian sartzeko eta eta bueno, pixkat disfrutatzeko ere bai arratsaldea. O sondo, mm -hmm. eta gaur beste bi jokugukin gatoz, atoz, eh, Dyers Ascoda bere kasuan da horlako, ba, oso e, izen motza duen joku bat, ezta? Dragon mm. Little Night Luna. Bai, hori da ematen Hale, du SEO edo Googleen bilaketako zea bat, ez? Biratu naguit ater zer joku non behatzakin dragoi batean ematen dion eta orduan ba, e, zaldunak agertzen dien eta iarre atatzen den. Eta orduan nora bilatzen? Ez ez zalduna draguna, luna <laughs> dizena. Da. <laughs> ah, vale, vale, vale, vale, <laughs> eh, eta, eta bueno, eh, ez daki Dragoireren ez daki zergatik ze eh, agertzen dira, baina nik Dragoirek ez utzi ikusi. Baña, <laughs> bueno izen hori jari jote, literai luna bai e, ba, protagonista delako. Mm -hmm. Baina, bueno, da beste zu gezango zenuken bezala e, hardcore idel bat. <laughs> e, Bari, ez duzula gauza oza, zuzenean edo borroka edo erasoak egiten, baina ba, alderdi asko dituen jokua eta hori pixkat oztertuko dugu. Piskat mal izateko hardcore idela iruditzen zait nolabieteko oximoron bat, ezta? kontra esan bat. Ah, hombre! <laughs> <laughs> brometan nintzen, brometan nintzen. Ja, ja, ja, bueno. Azkenen dena gustu kontua. Lengoan, pentsatzen nintzen horretan desan ojo. Eh, idel bat azkenen da manager bat. O sea, kasuan honetan idel hau da RPG baten managera. O sea, ez duzu borroketan parte hartzen, baina egiten duzu nada gestionatu zure per zurea eh, indartxoagoak bilakatzeko eta aurrera egiteko eh Ordoan, bueno, bai, beti ezela, bai, bai, pikan nitxo, ezela, ez hala, bueno. Ba zela ez? gustatzen bai. zekizu eh historia eh noledria, no laberia novela o visual novel doiega, bueno. Bai, me bai, bai, <hazk> Bai bai bai beno, bai, azkenean ez zuke esatako onzu bezala, ba, ba gestio jokuak dira eta eta bueno, ba nik adiez mai jokutan, ba gestio joku pillo batera jo, eh, jolasten naiz eta bueno, ez segurazki ez letea izango. Ba generaldetikan lehen aukeratuko nuen eh, ba hori, ba joku mota, baina egia da, azkenean ba jolastenozula ta jokoa ondo egin badago, ba disfrutatzen dare, ere bai. Mm -hmm. Orduan ba hori, pa ba, ba, ba, hemendikan daierba bizkat ez, zer eh, Eh, Idel <risa> i del pride <risa> bueno i del prideño o sea va kocho gau lo a ver nitzo a ver gusten sabes gautzak eta listo hori o sea. da hori da hori da perfecto perfecto eta nire partez va ba, eh ba, bueno luz duela ya hasta que ya te va te no comenta tu no ba, drift jokua ekarri nahi nuela no la dite copa ba, pentsatzu mario kart de batzela eta gutxi gorabehera orrela ah pizkat laburbilduz oso azkar bad da baditu Mario cartekin ba ba ba antzekotasun pilo bat baina negia da ba ba edo edo jolasten sentitzen dena eta pizkat ba, jokoak transmititzen duena ba dera nerezako eh? beste Beste esperientzia bat ez berdina, eta, bueno, ba, ikut, eh, bueno, gero, komentatuko duzuet, eh, nere analizian, zember, zer moduz, ba, nolakoa iruditu ez daidan jokua. Eta, uh, bueno, jokoarekin joan leno leheno, ba, azte honetan ere bai, ba, eskintzak egun dira, eta, ba, segurazki herz seguraski, esango iztuen, nola, ba, ba batean, ez, frejitu diztu <laughs> dan, ba, or, Google Play lotura pilo batera, zer nesak izagertatu dan, ba, hor, Google Play diltzeko subreditean, baina, ba, batean azken egunetan, ba, ba, pilo bat, pilo bat, pilo bat, lotura jarri dituzte, eta, ba, bertatik, eee, Lauda uzkat, horrela, pixkat, azpimarratutak, e, batetik, ba, e, slauder iru izenekoa, e, shooter bat, hirugarren pertsonan, horrela, ba, ba, bueno, shooter bat, non Ne, ba, ez e, dakit, burua edo zorbalda ikusiko dugu, eta, eta, eta, eta, eta, eta, komentatzen duzela, ba, neri gustatzen ezkian jokuak, pixkat, historiak, e, no, da, e, historiedraiben direla, ez, e, historia, e, pixkat, jokuaren maten duela, ez dak, nola esaten den hori gaztelera, e, bueno, barkatu euskeraz, Baina, bueno, eh, jokoa, esan bezala, Slaughter Iru, The Rebels izanekoa da, non, ba, bueno, batean egongo gara, eta ba, ba gartzelaren ba, paretak ba, bera botatzen dituzte eta gartzelako gaizkile guztiak aterako dira, eta gure lana, ba, anarkista edo, ez dakit, gure pertsonaien lan, izango da, ba, ba kaletatik joatea, e, gaizkile guzti horiek iltzera. Horrelako shooter bat, oso gorea, eta normalean, bi hogeita marrean egoten dela, e, orainkoan, ba, zero, ogit, e, zero emeretzi eurotan, beraz, ba, bueno, ba, shootera gustatzen bat zaizkizue, e, ba, ez dakit, e, pena merezzi dela pentsatzen dut. Bestetik ere bai, e, eta hau, bueno, partidapare bat jolazte ditut, eta e, gustatu zait, espai, Space Shooter Galaxy Attack izarenkoa dela, ba, izanak esaten duen bezala, ba shooter bat, space shooter bat, e, joagoz de marcianitos, gure gure gurasoak da ditzen zizkioetan bezala, non, ba, bueno, kasunetan perspektiba e, nola, e, bidimentxotan, e, ba, bueno, nabe bat izango gara, tirokatzen hasiko gara, hor e, aurrean aurkitzen dugun guztia, eta basa bezala, neri oso asko gustatzen zizkito horrelako jokuak, bat, bat ez ere, ba, bueno, bonusak eta horrelakoak garrapatzen dituzunean, eta ehm... Ba, bueno, oso grafikoki oso oso está handia eh, deitzen duen jokua dela, eh badauzka bere ballethel momentuak non eh tiro Z naves eta guztietaz inguratua egongo garela. Eta esan mazeela, ba bueno, orlako jokoak orlako jokuak normalean, eh, Space Shooter Galaxy Attack iztenekoa, oraintxe bertan doan dakaz dute eta normalean usteud 2 €tan dago la, beraz, ba bueno, pena merezi duela pentsatzen dut. E, beste zikere bai, horrelakoa, baina horreindekan grafiko obeagoak izan duela jokoa bit hazard 2, edo bit hazard 2, bi. eta e, beste space shooter bat, kasunetan, e, bueno, scroll e, lateral batekin e, ez, ez bai ba, ba, e, gara gorantza joango, bai zik eta, ba, eskubirantz joango gara, Eta grafikoki, e, ez dakit, iruditzen zait, ikaragarriak. Hau, ez dut erosi. Aste <laughs> honetan ez dut jokurik erosi. Baina normalean, ba, bost euroberroita marretan nabuten da, eta kasunetan eurogeita meretzian. Horlako e, jokoa guztatzen bazizkizue, eta, ba, bueno, esperientzia premio nagoa bate, baten aposto egiten mazut zute, ba, esamaztela, e, eurogeita meretzian, ba, e, bintzat trailer ikusten da eta guztatzen litzake joko hau probatzea. Bestetik ere bai, azkeneko Google Playeko, bueno, azpimarratu den e, e, eskaintza, dela talisman izeneko jokua, e, batzuek agian jakingo duzute talisman da, e, ba, bueno, ormai joku oso oso klasiko bat, burlako esan dezakegu, ez, Dunions and dragon eta okaren nola baiteko, ba, nahaztura, non? Ba, bueno, gure pertsonai bat eramango dugu, eta badadoa botatzen, e lokalizazio batetik bestera mugitzen joan goara, eta lokalizazioetan ba, e, ba, borrokak, edo bilaketak, edo misio sekundariak izango ditugu. Eta esan bezala ba, bueno, joku honek daukan e, daukan akatxa esan dezakegu ba, dela e, au, jenderakin jolastu bar dela normalean. Ez dut, gehi dut, zeren aplikozioen momentu honetan, momentu honetan. doan dago. Baina eh, egia da normalean, hau ba, jokuarekin, eh, barkatu, hau jendiarekin jolaste bar dela eta, ba, bueno, jokuak izaten jokuak pixka bat, e, moduren bat, ez? Bot bat, non beste jokalariak eramate ditu, ba, ba ikaragarria. Bainan bestela, ba, ba, ba, gian, ba zuk, o, bueno, e, jolasten duenak, ba, pertsone guztiak eraman barko ditu eta pixka hor horretan koinazoa da, ez? Bainan, bueno, jama duan ez handuen Talisman joku klasikoa, ba kasu honetan, eh bertsio digitala, nahiko bueno, eh Nico crítica on aptitude, izar bostetik, tik beraz, ba bueno, eta bateztere izan doan dagola Talisman. Eta ba telefonot telefono mugituko gara eta kasu honetan ba eh astero ba Epic Games e, dendan ba badaukagu e, beste joku bat doan eta kasu honetan ba Kristonako joku bat da. Fallout eh, New Vegas iztenekoa. Eh, ba, Ekiztuterlako mundu irekiko rol joku bat, non, ba, lehen pertsonan normalean, ez lehen pertsonan ikusiko dugu. Eta ba, ba, Fallout saga normalean, ba, mundu posako, pos apokaliptiko batean kokatzen, zaigu, eh, kokatzen digu. Eta hau eh, ba, azken urtean azken no, barkatu, Lala, da. Azken urteetan ateratako eh, segurasksiki fallout oberena dela, ez? Badago 3, badago laua, eta ba New Vegas normalean ba, kritika oberenak dituena da. Beraz ba, bueno, oso oso gomendatutako joku bat da. Esan Google eh, Google pakete Epic Storen ba, dute, doan. Gainera Epic Storen ba krist, eh, bueno, eh bat eskaintza dituz dituzute askotan. E, behin erosita ba beste joku bat erostera erosten baduzute edo ba, ba, lako e, deskontuak eta barjarreko dizkizut dizkizuete eta momentu honetan ba bon, eskaintza nahiko uh, ba, bueno, ba, nahiko azpimagarrek daude adibidez redemption b 20 eurotan edo assassin's creed valhalla e, amabos eurotan Eh, ba bueno, ba, eskintza nahiko honak daude eta ni pentsatu ba pena merezi duela horlako bista txo bat ematea, beraz samastela ba, eh, Epic Game Storen, ba, eh, eskintzak. Eta azkenik, eh azpimarratzeko ere bai, ba Steamen ba, zutela eskintzak, osea, ezte gustei baina Baña, honetan, aste honetan ba da Warhammerren franquizean, eh ba, eske eta ba, badaudere bai joku nahiko berriak Deskontoan jarra dituz dela, ez dia de, descontos ondiak, bi eurotako descontoak dia, baina, bueno, azkenan, ba, ba ondo dago ez. Kasunetan, eh, franquizia, na, franquizia duen azken jokoa, Warhammer eh, berrogei milla Boltgun izenekoa dela, ba, dun klásikoaren nola behiteko remake bat, ez da remake, ba, iziketa, ba, bueno, gul, eh, dun klásiko hartu dute, eh, estetika berdiniarekin, eh, holako, ba, pixelosa ondiekin, eh, naiko, zama estela, ba, bueno, naiko nostalgikoa, naiko polita, Eta, bazen zurretan, Warhammerren joku bat egin dute. Eta gameplaya ikusi dut, eta niri bintzat, harri iruditu zait, zeren gainera, horlako ba, bueno, estetika ba, oso klasiko dauka, baina ba, ba, azken e, doom jokuen nola behiteko gameplaya, e, bi, sa, no, bi salto jarraian egiteko aukera, ez dakit ez, e, estetikoki asko gustatu zait. Eta horretaz gain, ba, ba, frankiziako joku gehienak, ez dakit guztiak, baina gehienak, ba, ba, ez dakit zen dituzute, Ba, dibez, ba, Bermita hitbi e, bost e, berrogeita meretzia, baina, bueno, jokoa normalean, e, ba, nahiko nahi koma ezagartzen da. En bestetekan ba, estrategiako jokoak e, erabai da, e, eskaintzan daude, horla, ba, bueno, joku pilo bat, beraz, ba, bueno, Warhammeren zaleak iztaten bazarete, ba, hor e, dauzka zute, Steam Storeen. Eta, hau esan da, ba, musika piskatiko igoko dugu, eta jarraian, ba, Dragon Tabs, Little Night, Luna jokurekin joan gara. can you take me home space invaders i, never gonna, you, I never, gonna, never gonna shoot you come along space invaders i, never gonna, you, I never, gonna, never gonna shoot you come along where do i belong can you take me home Ezakitondo aukeratu duan, baina uste dut, jokuaren e, musika delau. <laughs> <laughs> Betzat, e, YouTube-en egonez biratzen, ega musikaren, e, ba, eda gameplayak agertzen zian, eta hau aukeratu duan, ezakitondo aukeratu duan, da, daier. Ba, zugu ankonfiantu argotuz, zutazen nintzuten bai, bai, e, musika. Horreintxe bertan Google e, noa, Google etik grabatzen ari eta, ba, bueno, horrek, ba, audioa zertxo baita komprimintzen du, eta askotan, ba, Bazen zuhurtan, eh, gure hartan ez zingara oso ondentzun. Bai, jarra hitu, barkatu. Bai, ez. O sea, zu oso ondentzuten zaitut, baina hia esan ezakit musika zu, beste esarrerak istitut ondentzuten. Baina, bueno. E, ba hori. E, zugan konzianza guztiak jarriko dut. Eta e, esan bezala, ba, idel e, honekin, e, bueno, azken aztetan hia esan, E, ba, idelekin e, buru gara horri hau bueno, azkenean dira, bari, pasiak gehian entretzen hitzen jokuak, eta azkenan edo behintzaten niri ez dira sortzen e, urgentzia hori edo behar hori, e, ez dakitzen bat ero, ba, orduro edo jolastu baritzaten mm -hmm. agotoko, zer, bueno, zer, joku honetan, e, oso askar, e, E, aurrera egin bai duzu ba barko zara bi orduru jokura sartzen baina azkenean e, jokuaren e, parterik handiena ba, e, banakakoa eh bonakakoa denez eh osea zu buruaren aurka orduan ez diturietzen eh ezagik e, sentituko duzunik e, Arena edo beste aurkarien aurka jolazten ibiltzen bat zara, igual pixkat bai, baina ez zaila... Dela... Hau, atentzen bai, ditzen dit, ziren, eh, joku gehiena, idel joku gehiena, ez daukate hor lako... Eh, ah, enfrentamiento edo PvP modu zuzen bat, joku honek badauka? Edo, azkenean, ba, ez puntuazio konparaketa bat edo. Bai, bueno, da... Eta borroka bat, baina diferituan bezala, ozea, aukariak dauka defentsa bat, edo dauka bere taldea hobetua eta azdu aurka egiten duzu. Eta, bueno, eh, jokumota goetan askotan eh, asiako jokalari askotzen dira eta, bueno, hau egiten zaituzte ezinpleki. Eh, baina, bueno, egia esan... Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ez barkatu, kontua da hori. Dela de jokuma mota bat e, nahiko erraes alde batera utzi daitekena, edo bueno, ez du lagilegi baldintzatzen zure garapena jokuan. Orduan, Bua. ni bihazan e, zentratu nahiz pisarazde jo beste jokuma duedotan, e, historian pisaraz aurrera egiten, eta ez dit eragin hori. Ja, e, bezala hori eh bak niku lortzen dut bakoitzaren eh e, egunerakotasunarekin, ba bueno, ez izango da baina ani askotan hori goizeko 7eritan sartzen aurrera eta igual amaia kaldera ebistatxo dotemotnio mobiliari eh Baina, normalean, e, aterarte ez dut gehiagir behiratzen eta ez gutxiago jolasten jolazten hiltzen. Orduan, klaro, e, beste, joku, beste lan mota bat duan jendearen tzat, edo ikasle batzuentzat, igual errexagoa izango da, bai hor duro... Bai, e, sartzea, hmm. ez da, txekiatzea. Sartzea den egotea, baina, bueno, ba, kurrit, ngu bezelako kurrituentzat, ba, igual ez. Orduan, hmm. baina, azkenean, ba, hori irutzen zait, rokoad sentzu e, horretan eh egokitu dezakezula, eh zure e, rutinara eh suvau e, balio, osea dituzun dokazu denbora horre, horretara eta bueno, ba sentzu horratan eh nahiko inter eh, main e, ba, da, da bueno, e, interesatua egonez jokoarekiko ta bueno, pizkat aurrerago eh aitpatuko dut eh ba joko utzikan pizkat eh eh desconectado una honetan, mm -hmm. baina bueno, ez estu estdio terrua otako joko warriortan, bueno, bugak eta aurrerako auza gertatzea ba, normala da Zenean, e, programazioan baurrelako akatsa ekimatea normala da, orduan, ez dio saiatuko nahiz, ez notakentzen edo ez e, jokua gutxi ezten gertatu zaidan e, akatsa horrengatik, orduan, Buna, orain pixkarat, e, jokuaren funtzionamendua azaldu ahalaba, gero e, azalduko dut e, gertatu zahidan azte honetan, Baina hori, hori e, korrean e, ba, pixa lagur bildu eta joku bat ba, azte batzuk e, e, eman dizkidananeko in, e, interesatua eta zen txorretan ba, merezidula ba, e, estilo honen e, zalentzat, haipa ba, bueno, men bat. Mm. Hau, e, komentatuzu zu buguen kontua, esan behar dago, pixkat kontestoan jartzeko, Pat, Dragon Little Line luna izaneko joku hau. E, aurreko hilabetean kalertuztela. Horri. Ber, beraz, ba, bueno, eta erdek esaten duzela, azkenea normala da, batez ere ba. Ba, bueno, hilabete, lehen hilabetetan edo pixat ajusteak egitea eta barrez. Bai, bai, eta kasualitatez, ba, azken aldean jolazten zen jokuak ere ba, atera eta gutxira e, probatzen egon naiz eta, bueno, Eta noski hori nabari da, ba, azte batetiko estera atratzen diren aktualizazioetan ba, dinamika batzuk e, aldatzen, hobetzen eta garatzen juten dira. Eta hori bueno, ondori dutzen zaidu, hori interzgarri egiten da mm -hmm. ba, jokalari bezala, e, baina bai, baina bestea da bueno, ba, piskeatetan. E, normala den serverbait ez e, garatzeko narri bai. den joko batean ba katxo batzuk ematea ba ez bai ez da, eta e, inari furtigatzeko izan behar eztan da. Bai. eta batez ere batez ere ba, bueno, ba doaineko ba, joko ba, bat jokotik buruzteten ari garenen ez ziren ba azken hilabetetan ba kristianako kontroversia egonda bayordenagailuko jokoetan bai konsolak batez ere konsolako jokuetan, Zerrenba, bueno, e, ba bueno, hau informatzi dizgut, eh. Bai. <laughs> da piscato topicoak, nola? Bajó pilo bat kontsoletan batez ere, eh, gaizki ateratzen ari dira, ez? Eh, ba bueno, ateratze data bat dago eta hori errespetatzeko, ba ez ez ahí te dirik ematen, ba ba jokoa e, austen duten lako bugak edo falloak izaten baitu utzet jokoak, ez? Azkenekoa E, pseudo polemika bat egonnda en bat azkeneko zeldatera da eta azkeneko zelda ba, jende bon bueno, filtratu eginzen e, mm -hmm. jokua eta jende pila bat ba, mullatzaileen bid eskolasten ari izan eta esaten na izan ba, bueno, jokoa oso gaizki atera zela zeren ba, bueno fireak zitun eta barrez eta mm -hmm. ba, hau bueno, ba, Egia esan, ba, bueno, emulatzaileen jolasta eta ez plataforma ofizialeen jolastea, ba bueno, ba, ba, kontu beste kontu bati buruz egiten egera, baina egia da, ba, bon, azkeneko aldean horlako konsola tamatez ere horlako joku pilo bat artea dira erdi puskatutak, eta ba lehen eguneko ba Kristonako aktualizazioekin eta bar eta ba zentz horretan segurazki ba beste Beste ikuspundu aztetik ean ba, ba, epaitu daitekez, zeren agian ba, irurogei, larogei, jo, euroko joku bati iburu zetzen ari gara, baina azten zuenetan, baina esabez dela, mobil joku bat da, eta doaineko. Bai, hori da, hori da. E, Azteko doaineko bat, eta gero ba, pixkan monetizazioa nahi patuko dugu. Ba, bueno, e, azken aldean, ba doaineko joku hauetan... E, oso ikoa den e, funtzionamendu hori, eta, bueno, nari ez gehiegi gustatzen guztatzen. Eta, bueno, ari dugu, e, igual, ba, premium e, alderdi hori haukitzea, ba, zentzu da dukala, ez? Alde bat egin, bai. ba, igual, patzen duzu pixka du, baina joku oso jolaztu etxak ez zu, e, gabe eta guzti hori. Bai. Baina, egotera joku bat, non, E, Ilaetero ordaindu behar duzu ba, Ilaeteko pasea, edo e, pase berezi asmatzen duten Ilaetean amarramauz hmm. euro gaztatzeko, right. barri pizkak gehiagirizkoa irutzen zaitez. Egoten mazara urte bat jolasten ze gaztatu gaituzu I, iruren euro jokuan, claro, no? Claro, claro. Eta bat ez ere gainera ba, ba, idel joku hauetan, gestie joku hauetan, Gesti ekonomikoa ba seguraski ez da gutalde garrantzitsuena ez ez dute izan nahi bat diruaekin eta hor ba, ba izik eta ba bai champonak gemak eta jokoak eskaintze dizkigun item e, hoiek artean e, ba nolabaiteko mm, oreka bat mantentzea azkenean e, beharrezko dela zeren azkenean ba joko hauen e, seguraski ba ba alderik garrantzitsuena izan daitekeela ez bai bai normalan bai Eh, Jokubonek horrek eh, iko indu... Bueno ez dakit berrikuntza bat ditu, baina bueno... Eh, Bait duzu alderti batzuk non... Eriten eh, dituzu obekuntza batzuk eh, txamponekin, baina txamponekin egiten diren... Eh, obekuntza horiek ez dira betikoak ez dira... O sea, jok, eh, partida berritzen duzun aldiro eh, mm. zerrotik hasten zara, ordoan ba dagoeste hori ekuntzak zuko e, bai e, permanenteak edo e, egonkorrak direnak bai. baina chanponekin e, egiten dituzun ekuntzak ez e, ba, e, bueno, auk hiek ba, eh aldatuko dira edo reseteatuko dira ez ba reseteatzen dira e, ba piskat, e, duzunan berprestendu sunan pertsonaia ja, bueno, de la moduat ba hobetzen juteko gure pertsonaia ja. Mm -hmm. Eta hori ditu duzunean, e, obekuntza haiek ba, berrit, berrituko dira eta zerotik asko gara, baina badaude beste jokun alderdi batzuk nangure pertsonaia jongo da e, txamponen, txamponek ematen dizkiguten obekuntzari gabe. Osea, ah. egon diren obekuntza haiek imakarrik, orduan ah. horrek e, ematen dizo aukera ez dakitadidez, e, Eh, joku alderdi nagurzia berritu duzu mu, duela gutxi, eta orduan joku zure pertsonaia ez dago oso betua txamponoi ekin, baina eh, jolaztua ezaguzu beste momentuan, ba, beste jokuaren alderdi bat, ze hor eh, txamponoen nobekuntzak ez dute inango beraginik, orduan. Horrek ba, haukera eh, maten dizua esan bezala ba, beste jokuaren eh, eh, alderdi batzutan fijatzeko edo obentzeko ba, pentsatu gabe beste bekuntza horietan. Zamen zela ba, alderdi desiente ditu joku honek eta gauza desiente diteko. Bueno, Zamen zela igual alde batetik hori guztatu zeaitez e, jokuaren ba, e, independentzia hori edo azkenean ba, zure ritmora. E, Oztu dezakezuela jokoa. E, adibidez... Ba, Bitxea izan daz, e, bueno, e, jokua, e, jokua, ba, da, ze... Jokoa... Jokoak... Kaur egun nahiko ekoa da ba, diskorde den egitea horri ofizialak. Ez? E, eta kasu honetan... Ba, Piskat... E, alderdi positiboa baino... Ia alderdi negatiboa izan du e, jokuaren... E, gaztelerako diskorrean sartzea. Eta ikusi dut, ba hori, hor e, du jendea eta oso hardcore jokuan sartua dago jendea da olani, baina hogei aldizu hobeto eta esaten so, du, joder, ez egoneik nire egiten duen eta yeah. nez? Ja, ja. O da, ritmora zoa zenean, ba konturatzen eta, eta ez zu importar, ere. Eh? Bestea ignoradoa zen baina ikusten duzunean. Ba, incluso, ba, kasuan. Eh, jokuan, eh, nights, ba, bai inkizoharri jak nerekazuan eh aurreko jokoan eh el knights ba igual, bai alder positive was soyan sebonausait dasten zen un gendeari ba zego baina kasu honetan joko honetan eh bai bai Eh, Ideia bat eukitzeko ez, eh? ze bali abideu, ze arma edo ze gauzareltzen bai. dituen jendeak. Ze konfigurazioa, ze pertsona jak edo ze bai, itemak. Bai, ezke hemen, beste jokuan adibidez, eh, bai, zugeiten zenunzule eta aldea pertsonai bat zuekin ez, eh? baina mm. hem, hemen ez, eh, hemen... Zu hasten zara jokua luna pertsonaionekin ez. Nice. E, eta alde batetik, behar horri alde bat noen obetzen jun gozara luna. E, mm -hmm. Bere mailaigo bere ar, armak obetzen jun, e, eta gero ba esnatzea adaitzen zaiona joko honetan dela, bueno. E, egonkorrak izango diren hobekuntza bekuntza oiek eitea pertsonaiarek iko e, eta esnatzea e, egin izango dugu eta hori da horri alde batean. Hmm. Eta beste horri alde batean ditugu ba, gure aliatuak edo gure lagunak e, jok, jokuan lagunduko digutenak eta oiek e, ba, aldatzen jungo dira da bueno, aldakorra izango den alderdi sartuko dira Zer txamponekin jugo gara desblokeatzen e, bueno, laguntza hauek, baina berritzen dugunean partida edo berpisten dugunean gure pertsonaia ba, obetzen juteko, e, berri zutxetik asik gara bakarrik lun, e, gure e, pertsonaia nagusiarekin, lunarekin ez? Mm -hmm. Odan hori jugo da aldatzen. Or, orduan, e, guk ez dugu horren beste kasuanetan jesti ba, hori egingo taldearena, baizik eta beste aldaz diguztiena. E, Taldea jongo gara desblokeatzen eta jongo gara e, lunaren lagunoiek e, desblokeatzen, baina izango da ba, pix, e, pixkanaka dugu bueno, jokuak markatzen digun errin, e, ordenean. O sea, ez dugu guk aukeratuko, baizik eta jokuan aurrara gineala, Junko gara lehenko bat, gero urrankoak desblokeatzen. Mm -hmm. Esan bezala, e, bari, gure pantailak alderdi e, ezberdinak izango ditu, ezkerraldan izango dugul lehenkoa ba, lunarena, gero bigarrena izango da e, gure laguntza jena, edo bueno, e, kole, kolega hauek e, mm -hmm. junko garrena pixkanaka deskubritzen, Gero, erdi aldean, izango dugu eh, joko aldeherdianon esan bezala ba, eh, eh, behinbeinekoak, edo, bueno, eh, aldakorrak izango diren hobekuntza bekuntza haiek eh, gabe funtzionatuko duen jokoaren alderdia eta hor jungo gara eh, esan bezala ba, eh, gu, gure E, lagun horiek desblokeatzen, baina... Baina... Buna, hau piskadat... Zaila da... Oza, dak, oso ondo nola esplikatu, baina, bueno, kontua da... Esan bezala, e, gure pertsonaia jungora hobetzen, bai luna eta bai hauek e, txamponarekin, ez? Bai. Baina alderdi batetik, eukiko dute maia bat, e, aldatzen jungo dela, hori e, txamponaka pilatu ala eta hor jongo gara igotzen maila gure pertsonaiari. Mm -hmm. Eskubialdean, eukiko dugu alderdi bat, hobekuntza e, egonkorrak eginalko dizkiegula e, gure lagun horreri. Baina horretarako, erdiko alderdi horretan desblokeatu bat dugu pertsonaiari. Eukiko dugu historia, historiako e, bide bat ezela, Eta hor jongo gara pertsonai horiek desblokeatzen, esan bezala e, ba, puntu, e, txamponekin lortutako puntuak e, balio gabe ba, e, obekuntza egon korrekin. Ju, e, e, o, obetzen ditugun gauzekin, hor ba, jongo hobetzen, eta ba, gure pertsonaiak dokan mailaren arabaidau, da jongo gara, desblokeatzen pertsonaia horiek, eta behin e, alderdi horretan pertsonaia horiek desblokeatuta, gero beste alderdian alko ditugu e, obetu, mm -hmm. e, e, esanbetzela baina, puntu horiek bai egonkorrak izango dira, edo behin betikoak ez, eta eta da nintzen ditu bi indar puntu e, gure pertsonaia batetik ba e, Egon korrak eta besteak, ba, ah. e, behin behin ekoak, joan goderela hori ba, txamponekin jun... lortuko ditugunak, baina behin, e, bat pixeat gure pertsonaiaren limitera isten garen, ja, ezin dugunean e, jefe batedik e, aurrera egin edo, e, jokuak ba, bultzatu edo gomendatu kodigu, e, gure pertsonaiak erpiztera, sanbezela horrekin ba, bali abide E, ge, gehiago lortuko ditugu edo azkarrago lortuko ditugu chanponak eta orduan ba horrekin joko hobetzen beste alderditik ere orduan gaitza gusti hoiek e, kontuan izan barko ditugu ba gore pertsonaia jak obeto alizateko bai e, klar poseten claro obekuntza egon korrak ba, ez direla in potente aquí segura eskipa, a partida arteko vekunza caian ba ba daitezke baina kontua da ba, bueno, e, zertan gastatzen dituzun jokoak ematen dizkion balia bideaketabar eta eh e, ba garrantzitsu esango dela ez kontatuta Kontatu o duzu barkatu champonak e, champonekin barkatu hobekuntza e, temporalak edo partida horretako hobekuntzak e, igotze dituzula bai. Behin partida amaituta champon horiek gordetzen dira galtzen da guztia ez eh Be eh, Galtzen dira, edo berriztatzen da, baina eh, joko hori partidari berritzen dugun aldiro, be, gure pertsoneiak berrizzen dugun aldiro, hmm. eh, gure pertsoneiak edo bueno, gure kontu horrek eh, bali abidi gehiago pilatuko ditu da azkarrago lortuko ditu ben. txamponak. Orduan horrekin ere azkarrago desblokeatzen jungogara pertsona laguntzai egei jo, eta hori, hasi eranaziko gara bost parte laguntzai ergin, baina gero ja igual hamar hama e, izango ditugu, eta gero eta errexagoa izango da horiek desblokeatzea. Mm -hmm. Eta esan betzela, ba, pixkanaka hobetu ala, ba, jungo garrere desblokeatzen, eta horrek ere hobekuntza ba, e, Egonkor bat enmango eh, dio, zan bezala, zuke zanbezela, ba, ez dela izango eh, horren indartxua ba, txamponekin lortzen duguna zainbeste baina, bueno, baina da beste plus bat. Ez? Claro, egonkorragoa eta barrez. Hori da, horri zanaitu aldiro eh, zerotik eh, indartxua izango dela gure pertsonaia. Ja, zerotik hasi baino, hogeitik hasiko da, orduan. Hmm. Ja, hasierako horretan bain askoz Azkarrago pasako dituzu, eta baina jokoak e, oso errexak zaizkizun e, lehen maila horietan, ba, Azkarrago e, pasako ditu, ez e, oza, kolpe bakarrerekin gainitzen dituzun e, etxai horiek, ba, Azkar en, noraiteko ba, fast forward bat egingo du, e, ja e, zariagoak... E, gertatzen deskizon aurkarietara itxe artean. Orduan, hori ere dago ina pizkat ba, esan bezala, ba, egunean 3 4 aldiz eh jokoa e, berritzeko eta eta hori e, arinagoa daiteko hmm. pizhutzaoa, eso oso pizhutzaiteko eh jokoan e, egunean 4 aldiz eh zerotik hasi berriz ate hori, ez? Ze hasieran igual bai zerotik da. Eh hasiko zara eh lelengo mailatik, baina gero ja hobetu hala. Ba igual eh ja zaudenean 3000 edo 4000 garren eh e, e, ba hor hasierako e, ja ez da izango 0, izango da 601 edo 701 edo. Mm. Orduan hori ikungo da eh, azkartzen jokua bera ere, ba, jendea ez, azpertzeko eh, beratpizte hori ekin. Bai, eh, interfaz aldetiken, eh, bueno, hor, mm, atentzia ditu dit nola, ba, eh, nola bait, ersip nahit jokura epizkat eh, eramaten dira, nes? hor eh, interfaz ikusiko dugu, ez, non, bon, gure zalduna, luna izenekoa, Ba, mosturen aurka borrokatzen da, eta, bueno, ta txamponak erotzen dian, baina badago, ba, aukera bat, ez? E, piskat, ba, menu hori, e, beko menu hori er, panteia jartzen da, ba, e, uste dut airship nightzen antzekoa gertatzen zela, eta, piskat, hortikan ezkerra eskurira mugitzeko, ez? Dago, menu uzatitu bat edo, ez? Bai, bai, bai. E, ez dut konfirmatu, ez dut konfirmatu e, garatzaile berdinak diren, baina, ni uste dut, dut, Ez bat dira estudio berdinekoak egin dutena jokoa, behintzat bai dira daiteko sozioak diren estudioak, edo lankideetza bat duten estudioak. A ver, pingan eh, iotik esaten diate, garatzaia behintzat o publikatzaia dela superplanet berdina dela. Ah, garatzaia... Ba, Ez daki garatzaia, garatzaia ja. zer nagian ba superplanetek ba jokoa. Ba igual estudios no, berdinak izango oria. dira, baina behintz ez, baina bai, elkarrekin ez eh, lan azken batean. Ze joko honetan batzutan, ba, zebait obotzeko ba, publizitatea eh, ikusioar bat duzu, behin bain baino gehiagoetan gertatu zait publizitatean, airship nights agertzea hor mm. baina helaz baita. Bai eta ezagitarchea Archive Nights Hollowstar e, nintzenean, ba hor agertu zitzaian politizitate batean eh handi aterako zela joko hau e, osea bai. e, registratzeko aukera agertu zitzaidan eta hon horan bai olortzunut dut, enalazbait ba bai e, igual ez, baina publikatzailea berdina izango da ze, ikusten bai, da hori. Agian, ohartu zarete, nola, ba, momentuz ez dugu historia egin eta hau dut historia azkenean, pixkat, ba, pegote bat delako ez? Hori da, hori da bai, historia bat dago, baina, esan bezala, ba, pertsona, ja, nola ez bait, ba, e, super gaizto batean aurka, e, e, borrokatuta, luna eta, bere lagunak, ba, desagertu de dira edo banandu dira eta estetikan, eta luna ba, jongo da berailek berriz e, e, berrezkuratzen, e, handik, bueno, e, ja, e, lagun, azken lagun hori berrezkuratzen dugunean, batzuk gainera bere memoria galdu dute ba, borrokarrengatik, eta erdoan jongo gara laguna hauek e, berrezkuratzen eta oiekin Ba, berriz eh honen ga, aurka borrokatzen saiatuko gara unean samezela bai más Beharrezko eh da bueno e, be, e, bat, e, historian sartzeko osea azkenean e, garapenean ez dauka garrantzia andirik e, uko zaigu historia txikitxo badu bezala e, lagun berri bat e, desloketzen dugun aldiro, bainadoan e, hori. E, jo, jokuan egingo duguna da, ba, e, alderdi e, ez berdin haiilekobetzen jouen gure pertsonaia hobetzeko baina historiak ez du e, garrantzian di izango horretan eta eta hori esan bezala ba eh alderdi honetan, ez aipatzen hartzen hori, ba joango zarela e, lagun horiek deslokiatzean hori izango da ba historiaren zati txiki bat, baina eh ezkerraldeko alderdi handeaknean ba eh aurkako borrokan eh ibiliko garena eta jone, ibiliko garela gure pertsonaia betzen, hor ez da beresz eh historia garapen handirik izango. Earth Jim esaterako bai iristen zinen egun garren, bueno, egunen múltipla zen e, maia otera, zaneteko e, milara edo mila berreunera edo horrela, ba, lido, ba, historia hatxo bat e, agertzen zitzaizun. Mm -hmm. Baina hemen besan bezala historia 8 eta osor replica corre zango da historia 8 aldiro. Ba, lagun bat desblokatuen dugun aldiro agurtuko zaigu, ba, lunaren lagun bat eta esaten bari. Eh, no bait e, ospatu horko dugu hau eta ez dakiz ere eta aukera dugu ba dirubizi gastatzeko edo anunzio bat ikusteko ba, E, gure pertsona jai, ba, ezakit. Nola aiteko bazkarri bat emateko, eta horrekin balortuko ditugu balia bide batzuk, jenma batzuk, zerbait. Eta horri da jokuaren historia hmm. komatxo artean. Bai, bai. Komentatuz du pixkat e, jokuaren e, ba, mekanikak edo bintzatez, jokuaren sinergiak, nola, ba, bueno, ba, azkenean, ba, pertsonaia hobetu bar da, gestionatu bar dira hor lortutako eee... Eh, zea, lortutako usangotu da? Eh, eee... balia bideak, ez? eta azkenean, ba, bueno, obekuntza hoiekin, bai temporalekin eta bai egonkorrekin, ba, egon ba pertsonaia aurrelingo du, aurrera joaten eh, egiten duen egin, ba, bueno, goza obeagoak desblokeatzen dira, eta bar. Baina, ba, irakurri dut hemen rebiutan, adibiz, badola jendea nahiko aserratuta Hackehren kontuekin. Mm -hmm. ¿Haustuk anse mando duzu? Hackehrekin. Bai, uno haiteko, bajendeak azkenean, agian lorze ditula, bajendeo hazio batzuk, es, eh, sinís, quedo. Ba, llegui, es, gelegi, eh, bueno, esan bezala, eh, zure interakzioa beste jokalarekin, da, eh, Ba, e, borroka bat, non, e, zure talderik indartxuena ba, borrokatzen da orkariaren talderik indartxuaren aorkat, eta esan bizala hor, horkituko dituzu orkari batzuk, ba, zu baina askoz indartxuak direna. Mm -hmm. Baina nire kasuan edo ez nahiz gehiagik gonditu e, e, hor, no? e, e, esatera haugun ba, normala da edo ez da normala eta nira zinaute bere ala eta esatzen dut, joda, ostras. Ara, Baina ez nahiz kapaz edo esateko, joa, hagu, eh, joku molde normal batean ezin eskoa da edo, bueno, ez dakit. Ez dakit eh, egia esan, eh, ez naiz gehi egiz hartu, ba, deskubritzen, eh, joku honetan orda induta zen, zen motatako E, abantaiak edo bai lortuzak egi esan egia ba, esan, claro. bueno, pentsatzen ni zentzatun nahi, nerek abuz jolazten eta orduan, ez ditu gehiagia eragin, ba, bestek eken duten egia esan. Gau, dut agian izan daitekela, hori, batetik, bate, ba, mm, ba, bueno, premium jokalareken godiela, hor, dirua gastatzen dutenak, eta izan daiteke ere bai, ba, azkenean, e, ba, jokuaren matchmakinga eta batez ere ba, ba, eh bat duen joku baten eh, norolaiteko ba, jokalarien eh, e, egoki egokiera edo ez dakien ona ez? Jokalari bat bestarekin parekatzeko parekatzerakoan, ez? Eh ba, maila berean egotea jokalari sistema hori egian ba, ba, ez dela ondo ibiltzen momentuz hasta da... sí, bai, bai. Da izan daiteke hori, está. Da? Bai, hori da. Comenta todos bai. Hei, Horrekin batean, ba, deskonektatzen descone zua ditu pixka tortikan eh, jokun molde horretatik, ez? Eh, Uztu du dituzula amar eh, borroka egiteko eta gero orduro duro jongo dira berritzen, hor duan. Eh, jokuan super sartu eta hor din bat zaude, eh, du alegunean bi aldiz eh, jolastuz egitezke horretara gaztatzeko eh, aukera guzi horiek, baina ezkenean, ba, Deniz egertatu zait, hori ba, nolaz baita jokua juten da e, kontabiliziatzen ba, zenbos garaipen eta zenbat bat e, porrot dituzun ez, e, arkako borroka horietan, eta batzutan ez dakit, igual dituz behatzi alde eta magoz kontra eta eta gero lortzen dituzuna dira puntu berezi batzuk, ba, gero dendan erosializateko balea batzuk, baina Ja, san. E, nahiko errexea da jokuan jarraitzea hori e, alde batera utzita hori mm. da pixkoan nire osasun mentalaren gati ginduan edo bueno ez nahi zartu nahi izan hor ze bueno usta dut e, dela goza bat e, goza positibotara baino igual frustrazioa edo amorrura hori esan duzun bezala jendea kejatzen dela Ba, hackerrak edo gero e, ba, trampak egiten ba duna, eta bueno horretan sartu baino e, nahi ego izan dut ba pizkatortik utz konektatu oiesa bai, eh comentatu dituz pizkat hori ba, bueno mekaniketar eta baina ikustenen ez daiez gameplay batean nola ba, bueno, ez dira faltatzen nolako mekanikak pizkat ez susmagarriak komiletartean non horlako ba, ruleta bat atza egin ere mugitu bar duzula Eh, ah, bai. Kofre oiek momentu batean bortapeatu ba, behar dituzula eta abertzea agertzen zaizun kofre horretan pixkat loteria edo izango balitzezela ez. Lootbox eta mekanika oiek, oietatik zer modu zibiltzen da jokoa? Ba, eh, bueno, aipatu zuen... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Ba hori ba, da egunero aukera duzu hori e, irekitzeko eta bueno, e, poliziotatea ikustumatzu gehiago, baina bon, ez dira paliabide oso garrantzitxoak, ez dugu gauza gandirik lortuko eta besteak bai, besteak bise garrantzitxoak diraz, e, bai, kutsu haiek irekitzen juna ala, E, ba, jongo gara hobetzen gure baliabideak, azkenan luna gore pertsanaiak izango ditu lau, e, lau e, armadura ez, e, izango du alde batetik e, arma, ezte dik, e, runa bat, e, magiaren emango diguna, eta ez, bueno, ez nahi esu zondo garratzen, baina ja, garratzen el lagu gauza direla. Eta hor, hori bezala bai, izango ditugu lau kutxean mota, eta, bueno, gozgarren bat, e, balia, e, bala, habilitat. E, Baina, habilitatea edo bai. Habilitateak lortzeko, porque hilek ere garrantzitsua dira gero e, e, muztro bat zuen aurka borrakatzeko, ze habilitatea hilek, e, izango ditugu ele elektrizitatezkoak, e, izotzezkoak, eta zuzkoak, eta gero neutroak direnak. Eta hoiekin bat zutan horkituko ditugu e, muztroak, e, ba, e, elementu batekoak direnak, eta duen behar dugu horren ba, aurka eraginkorra den e, habilitatea erabili, eta, bueno. Hor dago, beste alderdi bat, e, dela egunero ba, egongo dira e, zango ditugu bost aukera e, monstru beretzi batzuen aurka borrokatzeko eta horiekin e, lortuko ditugu baligabideak ba, kure lagunt, laguntzaioen e, obekuntza egonkorrak egiteko, ez? Mm. Zorro so, de gude laguntza hieek ere elementuak izango dituzte. eta eh eguneroko mostro jeekin ba zuzko elementua, artean elektrikoa, estetan, bai sozialsko lor tudo ta ba, elementu bakoitzeko ba pertsonaioi aie hoiek desbloqueta desbloqueado atuala ba hobetzen joan alizango gara eta kutsa hoietan ba abilitateak lortuko ditugu ta horiek eh ba, eh ez dira datuko, bueno, eh izango da e, aldiro lortuko ditugun e, habilitateen eh maila baina beste kutxetan horbai eh zenbate dago io kutxareago ireki, nolo aiteko kutxen maila bat e, kontadore bat izango dugu, eta mailea igotzen jungo dirakutsaiek, eta horrekin gero eta balia bideo lortuko ditugu, ez? Orduan, adibidez, armak desblokeatzen baldin, baldin baditugu, ba, badaukagu gemak e, opuru bal e, e, gaztatual izango dugu, e, eta ez dakit berrogei tamar, berrogei tamar bost e, arma ezberdin lortuko ditugu eta jenera bera pilatzen, Eta gero, e, lunaren horrialde horretan ba jungo gara armako betzen eta bueno, esaterako lehlengo mailako bost arma lortzen ditugunean, e, ba horiek, e, kunta dual izan eta lortu ala izango dugu bigarren mailako arma bat mm. eta horrela jongo gara betzen gure e, armadura orduan horrela jongo gara hobeten eta horrela ikusiko dugu. eta hori da fiskat e, iku, ikusi du ere ba, ba jendeak e, kriston mailako e, armak arma ditula ez lortu ditut esen maiako armak edo horrunak eta jendeak ikusi dut badagoeneko baditula biese edo hiru armak eta berdin, beste aldibide, beste alderdi bat dela ba, e, gure pertsonaiaren bonusak ez? eta ni baldimanago manago bonusaiek e, amaiakoak Ba, ikusi koçu de Gandaria edo hiru estekoak diturotasen joder. Ori no la leche es lo true, o sea. Ja. Yeah. Da. Ori, o sea, positivo esela jarriko nuke eh ba, ba zure e, ritmora hobetzen juntea ezke zure interesgarria zaizun bitartean, baina pixkat zortzen mozora eh un kurpil horretan non ba, beste jokalarekin e, e, interaktuatu nahi, du, nahi duzula eta ikusine duzula nola iten duten bestek... ...ba hor, igual momentu bat iritsiko da, non frustrazia sartuko zaizun, noin plan. Eza da, hau egzatiko dute horren e, askar eta nire ikostatzen ari zait horren beste dago ez. Hor, hori, ba, ni pixka deskonektatu nahi zena hortikan... Ba, hori eman daitek ere joku honetan, eta esan bezala, hasi erran esan bezala ba, niri gertatu zait, deskonexio hori gertatu zait, ba, jokuaren bug batengatik, gatik, ze badaude behin behin eko batzuk, ez, e, zuhuta entzarela hobetzen, eta, eta baliabide horiek hobetuta, ba, ez dakit, hobetu ezagetzu, daude rango ezberdinak bezala obe, e, baliabide e, obekuntza horienak, eta orduan e, lehenengo maia eta bostegun garren maia artean hobetzen duzu, eta bostegun garrenetik igotzeko e, lortu behar dituzu baliabide desente e, urrengo rangora pasatzea, eta orduan bostegunetik milakora sartuko zara hmm. baina niri bug bat gertatuzitza egen non Pauze hori emazeko orduan, like. e, baliabide guztiak pilatu nituen e, boste hunetik igotzeko eta bat batean e, nire laguntza hori mailara maiara jutsi e, zen baina hori hobetzea e, kostatzen zitzaidan e, boste hunetekoa hobetzea beste inbestea, osea ematen, zi, ematen zidan lehlengo maiako e, bonusa Baina, kostatzen zitegan, yeah. e, boste unikoa bezain bizte. Bugu bat, e, bai. igual, igual orain jokua aktualizatzen dute eta ja konpontuko zen hori, baina herria esan, bizan zen e, ja, pixka eta itxakia bezala ez dut, eta, bueno, baina, baina, irutzpala gozte jolaztuta gero, ja, ez dutela ja, momentua ba, beste jokua, zutuera pasartzeko. Bai, bai, bai. Baina, bueno, baina, esan bezala, Ba, naiz nahiz... E, bere alderdi positibo eta negatibo ingatik e, baloratzen jokua eta ez harran bat hori esan duzun bezala. Ba, hilabete bat daremant joku batean e, normal txat zartu da. ordoan baina... ba, gertatu da eta listo, baina... baina, right. e, esan bezala, ba, iruzpala hau... hau... E, azte ez jolak tenagoa eta nis dut... E, Joku, jokun mota hau, estilo estilonetako jokuak guztoko ditu zurentzat, bueno, probatzeko eh, interesgarre izan daiteken joku bat. Ez, ez behar bat da, ba, historiako berena baina... Bueno, ba, azkar batean jau txapa handia esartu <laughs> dunez, azkar batean ba, zazpi bat emanko ditut joku onari. eta hori, esan eh, probatzeko moduko joku harri ditzen zait, Ez, historiako oberena, baina, bueno e, ikusi batzu, e, bat zu ba, YouTube-en bideo bat, e, irudi aldetik nahiko polita da, ez? Oza, ba, bai, bat... bai, ulergarri ere bai, ez? Azkenean, ba, bizkat e, e, Airship Knights egin egin bai, ba, bueno, nahiko ulergarria, bentsat, in interfazta eta ba, naiz eta, ba, ba, elementu pila bat sartu, eta azkenean, ba, Horlako ba, ba ikonito eta zea, ba mezua irakurri gabe, ez dakiz zer horlakoak sartu, mm. ba nahiko, bueno, ulergarria, batez ere, ba horlako joko etzalea bazaretea, segura eski, ba, disfrutatuko duzute, eta ertzeka esatuen bezala, agian aste baratzuk, e, izan daiteke, ba, igual sei ilabete barru, joko ba, mardula goegotea, eta agian ba, ba, ba, ez, e, arazua hauek, ba, ba, ba, bueno, ja soluzionatutak edo, Baina, momentoz, ba hori, esan bezala, ba, nahiko on, ondo ikusten da, mm -hmm. e, baina, ba, bueno, ba, akatxoik ditu, eta eta bugak eta bar, azkenean, ba, bueno, bat ez zer, ba, urdu piloa sartu baitu zutea, gian, ba, piskat partida e... ezakitez? Puskatu dezake, da, bueno, a ber, <laughs> bakoitzen zorteare bai, ez, zentzorretan. Hori da, hori da, bai, bai. Esan bezala, no? jokoan orduak sartzen ari den, jendea dago eta ez zailo horrelako zer gertatu. Baina bai, aurkitu dut e, beste norbait e, esantzeko txeko, beste mutagateko bug bat gertatu zailona ere. Mm -hmm. Hortzen, bueno, igual ez, gilegi, baina baten bat gertatzen ari da. Ezan ba, bezala hori. Uler garrea da, inbatean, joko eta, bueno, oh, ezan bezala yeah. Horutziko dugu eh 7 horrekin eh jokoa hoe gustatzen bazekizuta ego. Probatzeko moduan mendagarria irutzen zen jokoa. Baina bueno, hori eh bakoitzaren itxa, bako gustoetan arabera ba, shamse mm -hmm. la. Osodo. Joko e, jokoaek jokoa alderdi positibo eta negatiboa dutez, eh bai. alde batetik e, doaineko abirela, zaprobatzeko gozu herrexea dela, baina horrek ere aldi berean egin dezake, ba, epeluzera ba, biskat e, e, aspergarria ba, egiteaz, ez bauz ordein zenba kostatuko zaizu epeluzera ba, garapen handi bat eukitzen, bina gona. Zan bezala, ba, gazoak oitzako bat ditu bera aldezi, positibo eta negatiboak, noski. Hori da, hori da. Hau ba, bueno, izan duzute orduan e, Tap Dragon, Eh, nola da? Luna, Night <laughs> Little Night luna. Little knight, luna, bai. Eh, oso izten luzea, eta zutu no irakurtzen, oso ondo. Mm -hmm. Horri zaino zute, zazpiko jokua, idela, eh, doan Google Playen, eta, ba, orain musika pizikat jarreko dugu, eta joan gara, azken jokoarekin Car Rider Drift. Eta, nosotzo moduaz, Cristonako gitarreo batekin azten den jokua, Cart eh, Rider Drift hau, momentu batean, baten du, pixka bat ere, bai, eh, anime baten ez, introa dela. <laughs> <laughs> eh, eta, bueno, ez, hor komparazio ez da, ez da arraroa zeren, ba, bueno, Cart eh, Rider Drift hau, ba, Nexon enpresaren eh, eh, azken jokua do jokua da, Eh, azken joak esaten dut, ez dakit Nexon eh, garatzai originala da, baina kontua da, kart raider hau dena batera ez, kart, kart reader hori idatzita, ba, ez dela ba, ba, jo, enpresaren lehen jokua baizik eta ba, frankizia hau naiko ba, urte ja desente dara matza, e, eta bon, ba, bueno, edizio ez berdinak dituzte kontsoletan ere bai atera den joku bat da, eta bakasuna duela gutxi ba, telefonotan debu, debutatu zuen azken ale honetik azke esangotua azken ale datozte Kart Rider Drift izan esaten duen bezala ba eh, antzeko joku bat eh, edo IA, ia berdinan baina non eh, drift egitekoa babilitate hori segura eskipa ba, ba useko garrantzi handiagoa izango duela Kart Rider Drift eh, Ba, bueno, Atenzio aditu zian, zeren eh, alde batetikan, ba, bueno, eh, Mario Kart jokuaren ba, oso zalea naiz, eh, ba, ez dut probatu telefonatako Mario Kart jokua, ba, beraz ez dakit nola den, baina badaki denez ba, jokun premium bat dela eta bat ez zere ez dela em, kontxoletako jokuen nola ba, moldaketa baiztik eta baizik eta ba, bueno, beste mekanika batzuk ditu eta bar, eh, pixkat atzera botatzen dit joko originala probatzea baina egia da, ba Ez dut telaba, telefono joku bat aterako Nintendo. Beraz, eh ba, klonak begiratzen, ba ba gustat, gustatzen begiratzea eta Carret Rider Drift hau eh ba bueno, atentzia deitzen du zeren, ba, grafikoki ba, oso oso joku polita da, e, nahiko ba, bueno, bai oso bai oso polita orokorrean eta badauka, horlako ba, ba, joku freemiumak eta batez ere bakart joku freemium on batek izan dituda, izan ditu, izan aldituen, ba, txorra da guzti hauek, ez? Badauka, ba, kotxea customizatzea, badauka, ba, gure pertsonaiaa customizatzea, badauka, gurpilak aldatzea, badauka E, aleroiak jartzea edo eta gure pertsonaiari arropa bat edo bestea jartzea. Badauzka erreakzioak, badauzka bueno, denetarik badauka. Vale? E, Zentzu horretan oso ba, customizablea da joku hau. E, jokuak, ba, bueno, izanak esan etu duzela, ba, karrera joku bat da, baina ba, e, ba, interfazak ba, karrera mota ez berdinetan banatzen du, e, piskat, e, depende ze jolas modua goko dugun edo, du, ez ez? Eh, lehen proposatuko diguten eh, jolasmoa izango da ba, ba Mario Karten antzekoa, ba objektuekin jolastea, ezta? Ba Mario Karten karrera bat egiten genuen, horlako kutxa bat, eh, kutxa batzuk buskatzen genituen eta horrek ba ematen zegun oskola bat edo edo izpi bat, edo eskudo bat, edo iman bat, horrelakoak, ez? Eta zents horretan ba, ba jolasmodu hau eh, ba, oso antzekoa da eh Holastan astanzeada ta eta ba bueno oso divertigarria da eta ba batez ere ba badauka horrelako, ba, esan bezala grafik oso oflite ditu eta ba beste klonak ez daukaten gauza bat dauka dela ba, ez dauka publizitatea partidaen artean ez, ez dizu mosten ez eh e, publizitateak berazent zorretan ba ba bueno joku kontutana jokua duzute e, Klaro, kontua da, e, behin e, biztairu partia jolastu ditugula, ikusiko dugu, seguraski, enparejatzen ditugula nor, jokalarik ez diren harerioekin, e, ez? E, Izan godira botak, normalean, eta, ba, hau, bizkata, atentzia daitzen digunean, seguraski, ez eko gara, ba, menuetan behiratzen, haber, e, badago norlako ba, matchmaking bat, edo nola jolastu ezaket beste jokalarien aurkaz. Eta, Eta ba, pixiat momentu horretan etoriz, eh, asisten nola baita ban ere eh, ameskaiztoa ez? Ez da, amez gaiztoa, baina egia da ba, ba, bon, naiko frustrante izan dela prozesua, zeren. Ba, ez dakit eh, jolastu duzuten eh, Gran Turismora, baina gora zontz, Gran Turismok ba, zaukala eh, modu hori, ez dakit da, karrera modu hori edo, non? Ba, beste beste iran aroka jolastu nahi bagenuen, eh, nola baita, eh, gainditu bar genuen, ez? Un, proba, eh, proba atzok. Ba, ez dakit, ez? Ba, pista hau, ez dakitzen bat minuto, baino gutxi egitea, edo eta e, hemen derrapatu barduzu bost ez edo hemen egin barduzu ez dakitzen, ez? Eta, behin ba, frogoiek gain ditzen genitula, e, e, irabazten genuen nola behitako, ba, karnet bat, editeko dezakegu eta karnet horrekin, ba, e, ja beste jolakalearien aurka jolasteko aukera izaten genuen. Eta, ba, bueno, kontua da, eh, karnet ezberdinak ditugula, eta, ba, dependez nola jolasten garen, eta, bat ez zere, ze, zein nona garen, eta zein jolasten dugun, eh, e, ba, bueno, karnet bat edo bestea lortzea aukera, aukera izango dugu, eta, ba, oiekin, o, edo karnet oiekin emango dizkibute aukera, ba, beste jokaleiren aurka jolasteko, a ber, ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa, vale? Behan jokoa guesan bezala, ba, eh, Drift e, atzizkera dauka, eta ba, beraz, ba, drift jolaz moduak edo e, ba, bere garantzia dauka. Eta zer esan nahi dut hornekin, ba, azkenan badela ematen du, ez? Nola Mario Kart bat, baina egia da ba, be, badaukan jolaz moduarekin, eta badaukan e, mugimendua derrapekin eta bar, ba, nola baite ematen diztula esperintzia bat e, e, ez dela bat ere kasual. Dela, ematen eh, du ez, kart joku bat horlako oso polita, oso polita, baina eh, nola baita ba, eh, jokalari esperintzia ondia duten jokalari intzako eta ba. Rez? Zeren, alde batetikan, ba, eh, askotan ba, bueno, jarriko digute, eh, jokalari askozo obeagoekin jarriko dizkigut, eh, enpareja aktuko digute. Bestetik ere bai, ba, askotan, niri batez ere gehienetan gertatu zei dala eh, jolastu dut boten aurka. Zer, ematen du ez dago lain beste jokalari joku honetan. Eta ez da in, nahiko berria da, usta dut, iru iabete edo bi iabete dituela joku honek. Beraz, ba, bueno, badauka nola diteko garatzeko denbora. Baina negia da, ba, ba bueno, ba, zentzu horretan, alde batetikan kan, karnetak, lortz, karnet lortze prozesu hori, ba, nahiko uh, aspergarria egin zaidala, ba, Zeren, ba, esamezela, ba, hembarituzo lako froga, baina ez dia, ba, carrera ba, hau irabazi eta jolas modenetan ba, liga irabazietan eta, no, dira, ba, orain sartu zaitez, hor nola diteko borobil batean, eta hemen hembarituzu. Ez dakizzen bat derrape, eta hori, e, nola bait, e, lotu, bat derrapeak egiten duzunean, ba, Mario Kartena ba, turbo batekin, eta turbo hori egiten duzunean, beste derrape batekin, eta horlakoak lakoak, eh? Eta azbaudu lortzen, ba, ba, ba froga ez da gelditzen. Beraz... Agian egoten zara hor bost-amar minutu ea lortzen duzu nore egitea eta lortzen duzunean ikustu duzu, joe, hau partidan egitea egiten <laughs> zabe, kristona oso zaia zeren e, ba, botoipillo bat jo baritut, eta azkenean, ba, ba ezakitez, e, agian nere koordinazio arazo bat da e, agian zartzen nahi naiz edo zarra naiz, baina egia da ba, ba, bueno, nahiko kostatu zaidala e, karneet hauek lortzea eta claro. Badago, esan bezala, online jolasteko modua badago, baina normalean utxik dago, eta utxik ez dago nean, bueno, botak ez direnean, e, beste jokalarikin jartzen izkiteate, jartzen dite, eta beste jokalareak baina nire baina oskoztu behago dira, beraz, ba, ba nolabit, hor e, somatzen dut, gual no, e, bat edo. Eta bestetik ere bai da, ba, ba bueno, online jolazteko jolaz modua hoetan badago, ba, Grand Prix modu bat, e, ez dakit, ez dut lortu, Ben barkatu, lortu dut Jolastea, Jolasmodoetara. Zen ez dakit noiz jolasten den, badagor sartzen zera eta jartzen ditu normalean, ba bueno, ago, e, amaitu den edo ba martxan dagoen. Eta hasieran gertatzen da basartzen saietzen saiela eta esate duzu, "Ez, ez daukazu karnet berezi hau" eta beraz ba carnet berezi hau lortu bar duzu eh Grand Prix honetara Sarceko, ez? Eta ba, lort, ben lortzeontzunean, ba gian berrio sartzen zera eta ikusten duzu, "Bai, ja, Grand Prixa bukatu dela." Eta ez dak, ez dut Antze bat noiz, e, bai asteburutan gertatzen den, edo bai e, astean ez dakit, iru lau egunetan egiten den, eta egun alternoak dira, ez dakit. Baina gehienetan sartzen saiatzen nintzen, eta e, ez nuen e, lortzen ez. Azkenean lortu dudanean, ba, kristonako palitzak eman dizkia ez, zeren, ba, alde bat edikan e, ba, ni baino asko zobeagoa dia, baino beste edikan ere bai, e, ba, bueno, nahiko puntuazio txarrak lortu itut karneet honetan e, normal... Normalean, ba, depende egin ginduzun froga bakoitza. Ba, batetik hiru izarretara ematen dizun puntuazio bat emango dizula. Eta, e, kontua da, ba, bueno, karneta lortzeko, ba, e, izarko puru finko bat behar duzula. Ba, gian, ba, ezakit, hamar e, froga izango dituzu eta behar dituzu hama izar Ez? Eta, or, pixkat, horrek pikatuko zaiztu, bai, e, ba, bueno, e, karnetori lortzeko eh bai mekanikeetan pixkat sakontzeko, baina negia da, ba bueno, e, pentsatzen dut, ez? Eh naiz eta or esan bezala, e, oso mm, e, paper edo oso ba, presentazio kasuala duen joku bat e, ematen duen arren, ba, ba, bai mekanikekin eta bai jolasten duen jendearekin eta bar, ba, ez daidala dela bat ere kasuala iruditu edo behintzat ez kasuala, ba, sarrerako kasuala, ezta? Eh esan mezera ba bueno, jolas moduz berdinak ditu badauzka eliminazio jolas modua badaukau jetu jolas modua badaukau kontrareloja badauka eh no la bait hori e, ba, bueno, ba, ba, kontrareloja eh objektuekin jolaste aukera objektuekin jolasteko daukera, zentzu horretan ba bueno eh sak, ondiko jokua dugu eta honek ba aldeonak eta aldeotarrak dituzterenik Azkenean, pixkat, ba, bueno, baldintzatuta nago edo e, influentziatuta nago, ez, Mario Kart, eh, Mario Kart Frankisteako jokuetatik. eta eh ba, iruditzen zait, ba, modu standardra izan barko litzateke, izan izan berko litzatekeela karrerak eta objektuak, ez? Bai, alde batetik an karrerak eta bez, bestetik ere bai, ba objektuak lortzeko eta botatzeko ba, abilidade hori, ez? Bai, encontuada, da, ba, nor Hemen normalean eh objektu hauetan ba, bon, jokalari kasualagoak sartzen direla eta normal erresago asko zerresago dela ba objektuekin baina jokalari jokalarirenak normalean objektuekin ez dira jolasten, ez? Eta hau ba ulertzen du talde batetik zeren ba, e, ba bueno zu jokuan ona bazara eta derrapieetan ona bazara eta bar ba segurazki bilatuko du jolasmodoat non E, ez, ez dituzte sartuko horrelako elementu aleatorioak ez, ba, zuk atzeratu, o, zure pertsona atzeratu dutenak edo, eta ba, norait, zure karrera ona edo txarragoa afektatzeko aukere zango duten objetuieks bentsat eskibatzeaz. Eta zentzu horretan, claro gertatzen da hori, ba, ba jokalairero berenak normalean, ba, ba fro, e, objetuik gabe jolasten diela, eta, ba, ba bueno, ba, ez ba, gara oso onak izaten, eta horlako objetuari golaszten badugu ba normalean ez dugula aukerarik izango irabazteko eta claro esa bezala ni balditzatutanago ba Mario Karten franquiziaz eta bere jokuetaz, eta kontoa da ba bueno nerezako ba jolasmodua proposatzen barko litzatekeela karrerakie objektuak ez horrela izan da beti e, bai Mario Karten bai Crash Team Racing eta baita ere Badiddicon Racing ez horlako jokuetan. eta ba aurkitzea horlako joku bat non objetuak, ez, agian ba, ba bono, modu RS, errex, modu RSean edo modu casualean bakarrikan sartzen direla, ba, ba bizkat eh horretan ba arraro egiten zaitez. ez? Bestetik ere bai, ba bueno, izan bezala, ba, ba ba jolas modu pillaz e, bizpair dituzu, eh ba bueno, persona lasio ikaragarria daukazu, baina negia da, ba, ba bono, beste joc arena tal charbat daukala neretzako, eh? Dela, pixkaz, kokotara buta, bukatzen duela, zeren momentu guztietan, karrera guztietan ematen dizkizute kauzak. Eta pixkaz, ja, jo, zera, bira, bat eman dizkizute, eta aurra gertzen zaizu, noregiteko, ba, puntu bat, ez, notifikazio bat, edorlako horrelako zer duzula, eta, ba, ba ez dakit, ez, dendean sartzeko, edo pertsonaia garatzeko za, e, alde horretan sartzeko, eta barrez eta ba, niri hori ba, urduri jartzen hau zeren azkenean ba, ba, ni jolastu nahi dut eta bai baina bera eman dizute eskin bat non ba ez dakit, ez, e, joko zure pertsonaia izango du esakit halloweeneko zea bat horlako apaingarri bat edo eta niri hori ez zait bateri inporta eta batez ere molestatzen dianada hor ba, e, ikonitoak edo notifikazio argi hori agertzen dela Eta, ba, hori diseinatuta dagoela, nolait, ba, ba, zuri hor buruan ez, e, tok emateko, eta hori, hor e, emateko, aber ikusteko, zer eman diztutean, ez? Zere, zereman eman diz, Eta, kontoa da, ba, azkenean, eh? ba, azkenean, ba, gehienetan diela, ba, ez? Apain garriak, pertsonaien eskineak, erreakzioak, hor e, gauzak, eta, ba, normalean, ba, ez dakatek, ez dakatekarreran, e, ba, ba, bueno, E, inportantziarik edo, eta bat zentzorretan ulertzen dut, ez, zene, ba, bueno, ni jolasten dut, e, bueno, jolazten dut ez, baina, e, ba, duzkan lagunak beste jokotara jolazten direnak non, ba, dibidez, ba, bere hintzako eskinak oso oso oso, oso garrantzitxokat diran baina, ba, esametzela, ba, nerezako piskatia txorra dauek, eta, batez ere behin eta berriro, ba, ba, orlako argiak eta zeak ematen izkizutenen, ja piskat nekatu eta haukatzen dut, Baina egia da, ba, esan bezala, ba, ba, alde positiboak dituela, eh, esan bezala ba, oso gameplay mm, lehundu bat du, non ba, jokalari, jokalariari asko eskatzen dio, eh, batez ere ba, ba objetu gabeko modutan, eh, eskatzen dio pilo bat zeren, eh, ba, bueno, ba, nahiko ona izan batzea, ba, karrera perfektua egiteko, eh, derrape honak egiteko, derrape bakoitzean lortzeko nola eolako... E, nola da e, Turbo bezelako bat hona izan betzea e, turbo erabiltzeko moduan eta zen momentuan erabiltzen duzun eta zenzurretan horlako ba, jo, ba, ba, jokalari jar korrarentzako segurazki oso joku e, zakitez e, disfrutagrri izango dela zeren e, ba, bueno, asko eskatzen du baina jokuan buru burubellararri sarzen basea ba, segurazki askoz zeio disfrutatuko duzuez Eh, esan bezala grafikoki oso joku polita da, eta oso ondo, eh, oso ondo dago bai. Ni klar, ni telefonan jolaztut eta gero ba, duela egun pare bat ordena gaino inestaleta nuen zeren, ba, bueno, Stimen eta suposatu beste dendetan ere bai, ba, doaineko joku bat eh, bezala jarrita dagoela. Eta behin ordena gaiuko moldak eta edo jokua jolaztuta, eh, ba, bueno, esan dezaket, E, bai telefonetako eta bai ordenagailukoak jokua e, berdin, diela, eh berdin berdinak dieela eh zentsu guztietan oso grafiko politekin oso oho las modu esa mezela leunoarekin eh e, e, da ordenagailoan agian ba ba horretan hobeto disfrutatu dezakez dutela zeren ba pantaila hondiago batean agian jolaste duztutela baina egia da ba esa e, ba Ondo mugitzen den joku bat da, eta oso polita. Eta egia da, ba, ere bai, ba, ba, bestein bat joku ezela, ba, e, badaukala, nora dau, e, soporte nativo edo, bueno, e, mando bat jarri aldi ez du. <laughs> eta e, mandoarekin, ba, zer konfigurateko gabe, on, ondo jolaztu. Ni nere kasuan adibez, ba, Xbox-eko mando batekin jolaztu nahiz. Eta ez dut arazurik izan jolasteko eta aztentso ba, bueno, eskertzen dut nola diteko, ba ba ona ba ez atentzio hori eh e, detailetan jartzea enpresa honetan. Eh orokorrean orokorrean eta komentatu ditut alde honak eta alde txarrak eh ni jokuari ba a, zazpi bat jartzen diot baina e, alde batetikena iruditzen zaik ba puntuazio txarra eta bestetik bestetik ona. Sentitza dut e, ez da la e, Ez Eznaiztela Jokoan sartu, ez da nere, nere joku mota eta hori gustout, e, nerean Elisean banaiko argi utzi du dela. Zeren esan bezala, ba bueno, joku kasualago bat espero nuen, eta bazentzo horretan ba ba ba, bueno, ba joku jarkorragoa e, da. Eznaiztela eta ba, bueno, a, itaz, estetika oso oso infantilia eta horla duen joko bat izan. Bestetik ere bai egia da, ba, nik ez duan disfrutatu Ez dudan harren, ba, ba, egongo dela jende pilo bat, ba, joko hau disfrutatzen duena, eta batez ere horregatik ba, ez, Eba, ez delako kasuala, non jokalarie gehiago eskatzen dio, eta nolabit, ba, ba, bueno, ba, obeagoa izatea, eta batez ere jokuan pixkat e, ona izatea, Ba, e, zaila izango zaizuelako eta ba, bueno, eskatuko dizki dizkizuelako ba, ba, ordu batzuk eta pizkat ba, ba, ba, mekaniketan oso harreta handia jartzea e, derrapetan oso onak izatea eta barrez baina claro no, horretan hori ba, ba, pentsatzen dut zazpi bat ba gustatzen zaion ba, oso gutxi irutuko zaiola e, eta e, nere kasuan adibez ba eh niagian ba, bat jarrioko 5 edo 6 bat jarriko nioke Baian konta des amezela, ba, ba, nire kasuan nik ez naiz jokura sartu eta segurazki, baiz naiz joku honen ez dakite, zaudientzia audientzia, e, audientzia printzipala edo. Beraz, ba bueno, ba kart Rider Drift Town Google Payen daukazute, eh doan daukazute eta izan bezela ba baikon ustot konsoletan ere dagola eta ordenagailon ere bai doan. Eh eman nahi baduzue, ba izan bezela ba, oso joku polita, eh komie darte a modo casual anhola objektuekin eta bar. Eta, ba, bueno, ba, esperientzia bezala ondo, baina, ba, bueno, azkenean pixkat jota zu ibilin egin batez bat leen hastean astean, e, saiatzen hobetzen ikusi nuenean, ba, ez nuela asko betzen, ba, pixkat, e, ba, aztertu nuen, eta, bueno, e, eguneroa karrera bat edo jolazten nuen, eta azkenan ba, azkenean, ba, bezala, ba, nire esperientzia pixkat hor e, diluitu da, baina, bueno, azkenean, zazpiko, zazpiko puntuazio jartzen dut, eh etapa ba, ordakazute doan jolasteko aukera eta oo da la musika pizkat jarriko dugu eta saioaren amaierekin joango gara Eta lehen komentatu duzu, ez? Jokalarien premium, jokalari premiumen nolabaiteko jokuekiko erlazioa eta ba duela gutxi egoen zen entzuten e, ba, bueno, e, podcast bat non komentatzen zuten eh batez bat ere ba, Activision King, ez? Nada, no, Activision, iru enpresa dira e, Blizzard Activision King, ez? E, batura hori, enpresan batura hori e, badauka, ba, Olako holako atal bat enpresa barruan E, beren lana dela, bajokalari baleekin, ez? De, esan dugula behin ba, bain, bain baino gehiagotan dira orlako dirupi jo bat gaztatzuten jokalari hogekin, ba, kontaktuan mm -hmm. jartzea eta galdetzea eta lorako bueno, en, en, en, enkestak egitea eta barrez. Beren e, lana, departamento hien lan ezaten da, ba, jokoan diru gehiago gastatzea. Eta horretarako, ba, bueno, deitzen dioten noiz benka, ikusi duzu ba, e, deitu edo, edo imeiak bidali edo mezuak eta barez. Ikusi duzu nola ba, berriketa sartu dugu eta ikusi duzu dagola da hemen eta konta idugu zua ber nola ikusten duzun azken aktualizazio. Eta ba, departamentu hau daukatez zeren ikusten zuten honekin e, eta ba, metodo hauekin, ba, diru asko guzten duten jende hau pertsona hauek. Ba, e, diru askoz asko gehiago so, e, uzten zutela. Zeren, irizpidea zen kontaktatzea, ez Ordu asko jolasten dutenekin, eta nolabait, ba, oso sa, jokuan oso ta, sartuak daudenekin, ba, izik eta diru gehiagien e, gastatzen dutenekin kontaktuan jartzea, eta piskat, ba, ba ez diru gehiago gaztatzera. Beraz, hor, <laughs> mm -hmm. ikusten duzunean, ba, orlako idel batean sartzen zarela, ez? Nolabaiteko ba, esan dezakeu, kompetitibo bat daukala, Eta jendea gian, ba, ba, ba oso, oso, ez dakites? Igota, estadizika oso igota dituen jendeak ikusten mauztu eta bar, agian, ba, horrelako jendearekin topatuzarela. Naigabe. Ostras, uh -huh. <risa> <risa> <risa> kuriozat nekian, no? Eh? Aldari da oriztaganik, ere? Bai, azienan da, ba, bueno, eh, noa da, gaztela esaten da, tecnikas predatorias, ez? Bai, <risa> bai. Baina negia da, ba, bueno. Hainbeste dira e, gaztatzamaute jolo, jolo, jolo, emm... Joku batean, ba, ba ez dak ez daukada, niretzako simpatia gutxi ez. Hau esan yeah. da, e, ba, duela gutxi, no, ba, azten azkenean egon gara, ba, azte batzuk, grabatu gabe, eta jonez oso sartuta ordena gaioan, eta gonez jolazten biostxok jokutara ez dakit dezagutzen dituzun? Zagun egiten zaitu baina... Naiko zarrak dira, hor lehen pertsonan suterrak dira, eta e, jo, enola disfrutatu da nekia da. <laughs> Eh? Bai, duela urte pilo bat ez duela jolasten, eta hor lako, ba, bueno, azkenean dira, ez dira ba, jolasten ditugun joko asko bezala, ba, jokoa zerbitzu bezala, baizik eta, ba, bueno, bere historia itxia daukatu, eh? eta, ba, bueno, bein historia gainditu duzula, ba, no, askotan badago hor lako multiplayer modu bat, ba, bat baina, normalan, ba, bueno, interesgarriena ez, e, e, historia da. Eta zents horretan, ba, orrlako jokoak disfrutatzen naiz astea honetan, eh, astea e, eta jo, ba, pizkat eh falta nuen, ez? Zer e, online, egohartu naiz eh o joko hauetara bueltatuz, ba, nola, ba, daude orrlako at, gaur atatzen joku gehienak, eta ba, testare telefonotan, pizkat horretara, ez? Eh, orientatu da, daudela, ez? Joku zerbitzu bezala eta jolastu ez dakizten bat partida eta partia motzak dira, baina irabazi ez dakizten bat jema eta jemekin eta sentsoretamorlako jokuzar batera jolastea non na, historia daukazu e, ez dutu ezzer gei ordaindu ber eta horlakoak ba ba oso ondo oso xalo bat jokuzarrei e, kanpaina duten jokuzarrei xalo bat xalo bat txalo. <risa> <risa> <risa> bueno e, hau izan sutte mug gamers eh bibider a masei kezbianago e, ez dakit aukeratuztun datorren astearako joku bat Ez, momentu zez. Momentu zez. Eh, bueno, bidali nizkizun ezak izen bat, probatzeko, aukera izango duzu. Bai, bai. <laughs> eta, <laughs> ba, nire kasuan, hori indikana, ez dut du aukeratu baina, ah, komentatu baina nahi nuen ere, ba, bueno, eguk nireketa bat egon dela, nire jokukutxunean, Hero Realms, e, telefonoan, eta, ba, e, az, duela gutxi atera zen, ba, kickstarter bat fizikoan, ez, e, karta gehiago eta kanpaina pixkat luzatzen zuena, Eta ezten honetan, ba, e, e, joku aplikazioan eguneraketa bat da beste pak bat sartu dute, non ba pertsonai berri bat sartu dute eta ba karta berriak sartu dituzte eta beraz, ba, bueno, e, bost euro, 5 euro 50ola kostatzen du eta nik ateraztenean ba emanion. Txak, txak, txak. <laughs> Ba, bueno, os gustatzen baza ixterlako jokoak, ba, ba jakin ez da hori. Ni pentsatzen, oraindik ez dut aukeratu, baina pentsatzen dut gustatuko leitzadake agian zu baino leno ba eVoland jokoa jokoari pizkat e, aukera bat ematea, berriro ere. Telefonoa nintzen, baina mandoak e, mandoa ezidian hartzen. Ordun ba nola ordena gainon daukadan agian ordena gainon jolasten dut, eta bueno, bo, komentatuko dizuet. zeren bestela badukatorla goloso goloso bat dela la Top 11 izeneko Football Manager bat. Orain, in ba amaitzen ari dela eta eta pikkat ez, harreta jisten ari dela, ba neri atentzia daitzen dut arain futbolak. <laughs> eta bueno, ba, komentatuko du datornazkia da, dela. Komentatuko datornastean eta ba, hemen amaitzen du saioa. Eskerrik asko entzuteagatik eta gu ba datornaster arte edo ez, ba entzuten gara. Ah, jo. Ah, jo. Can you take me home?